Etxauziaz jabetzeko kampaina parte hartzailea joan den biakoitzetik hunat idekia da. Eskualdun bakotxak euro bat emanez jauregiaz jabetzeko manera ikusten dute etxauzia elkarteko kideek. Denbora berean, eskualdun entzen batzeko diru bilketa sistema honek bultzatzaileen arabera. Etxauzia elkarteko antion guretxagi. Kampaina horrekin nahi ginuke ahal bezain parte hartzailea izan darin, E, etxauzia erosi eta egingo duen e, diru hori horre bat dira diru iturrik dezberdin batzu baina abiatu duguna kampaina horretan da e, prinsipioa Euskaldunak kondagaitezen badakigu e, hemen Europan, edo, Euskal Herrian bagirela hiru milioi Euskal Herrian bizi girenak baina munduan bagna segurkira badela doblea beste hiru guzienik, 6 milioi eta idea lapiskabat manera Umuristiko edo ludiko batez, uh, elgar kondatzea. Horean, ideki dugu web horri bat, eta euro baten truk zure burua ezagut arazten duzu, eta kondatzea zira munduan bak narduan. Bementoan ez da maparik, baina elburua li eta munduko mapa bat izatea, eta aldi euro norbaiteke maiten bere izena agertzea. 20 milioi eurotan aurri ikusten dute behar izanen den diru zama, jaurregia erosteko eta beren proiektuaren obratzeko. Brezheshkei eitz hau etxearen aferkta ghenetxearen proiektua zoi inden, anjion gürru txarri. Lehen ahdatzada egitea uh, Interpretazio zentro bat edo gune bat e, Nunbait gure inguruko paisaia olertzeko Hortan lotzen ditu kultura ondarea historioa Zergatik hola giren zer den baigorri, etxea Zer den baigoriko ibarra, zer den kintoa nundik elduden Eta hor sartzen gira historia ondian Basen abarriko eta Nafarroko historia ondian Bigarren ardatza lotuada Eh, tokiko ekonomiari, gazzte hori bizikied deja da, Aja begitua izan da eta don iruritzen zauku zainaldela, irudi edech bat saltzaileentzat edoan eh, iru, irudi bezala baliatu izaitan da eta izizaten da ere alderantziz seminario edo bilkura handi batzuen egiteko toki bat eh, tokiko enpresentzat. Eskual diasporarekin ere jajemanak sendotu nahilituzkete proiektuunen bitartez. Badakigu hemen baiguriko ibarr uh, huntan, badela ainiz jende Ameriketan uh, ibili dena, bai behikitan baita ere uh, aintzineko garaietan. Eta orduan, uh, ainiz diende behizetortzen da etxea bilatzeko, edo archiboetan zerbait uh, atxemaiteko. Eta ardura pixkat galduak dira bereziki archiboetan, edo etxea botaiak izan delaik. Eta nahi ginuke, pixka bat zentro batekin hemen egen laguntzeko. Laugaren ahdatza delarik, <coughs> idekitzea, taegitea etxausia leku ideki bat bai herritarentzat bai pasatzen diren jendentzat nahi du, pentsatu dugula or, egitea e, liburutegi tipi bat bada manera eh, bada badalekia liburutegi tipi bat ostatu uño batekin ojela beti idekia litaike ere etxausia eskualdun bat euro bat konda gaite zen kanpainan vbikoitzahirualdis.eskualdunbat.com webgunearen bitartez parteak hartze